wa ashhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu alaihi wa alaihi wa ashhabihi. Wassallam tasliman ketiara. Ama بعد. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ أن نجري رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد وقوله الفرمن الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون dan apabila dikatakan pada mereka, mereka orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang bermaksiat, dan kemaksiatan itu adalah kerusakan di muka bumi. Ketika dikatakan pada mereka, لا تفسد في الارضي, jangan kalian merusak di muka bumi ini. Iaitu jangan kalian bermaksiat Karena orang yang bermaksiat kepada Allah Pada perintah-perintah Allah SWT Mereka itulah Orang-orang yang mufsid pada hakikatnya Orang-orang yang merusak Di muka bumi Sebab kerusakan Kerusakan yang terjadi di muka bumi baik kerusakan itu datangnya dari daratan ataukah dari lautan gempa bumi terjadinya gunung meletus dan mafaqib bencana-bencana yang lainnya penyebabnya adalah maksiat Ma maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala zaharul fasad fil barri wal bahri di maka sahabat ai dinas bahwa telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan yang demikian ini disebabkan karena ulah manusia itu sendiri karena amalan mereka karena kemaksiatan mereka di mana mereka terpengaruh dan tertipu dengan kehidupan dunia Sehingga ketika kaum mukminin mengatakan kepada mereka la tufsidu fil jangan kalian merusak di muka bumi. Kalau maka mereka justru menjawab inna ma nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jawabannya kaum munafikin. Mereka merusak di muka bumi tapi mereka menyangka bahwa mereka ini para muslih. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka di dalam ayat ini, peringatan untuk tidak tertipu dengan perkataan ahlul ahwa. Tidak tertipu dengan pernyataan-pernyataan ahlul beja. Ah. Ketika mereka menganggap baik perbuatan mereka. Walaupun mereka menghiasi perbuatan dan amalan mereka itu dengan berbagai macam syubhat. Latahtarru. Maka jangan kalian tertipu Wahai kaum mukminin Dan jangan kalian tertipu Dengan banyaknya jumlah mereka Banyaknya Orang-orang yang mengikuti mereka ala Karena mereka pada hakikatnya Berada di atas kebinasaan Di dalam ayat ini Kita mendapatkan faedah pula Bahwa Al-ibrah yang menjadi ibrah dari sesuatu bukan kepada nama sesuatu itu. Akan tetapi yang dilihat adalah apa yang diberi nama dari sesuatu itu. Al-ibrah bil-ma'ani wal-musamayat la bil-asami yang ditinggalkan dari sesuatu itu adalah kandungan. Dari satu nama, praktek bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, kami muslimun, kami adalah orang-orang berbuat kebaikan, maaktarin nas. Sangat banyak dari kalangan manusia yang mengaku demikian. Bahkan dari kalangan kafar, wal munafiqin, wazanadika, mereka semua mengaku kami muslim, kami muslim, kami dai yang mengajak pada kebaikan. Kami berusaha untuk melakukan perbaikan. Kami berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang lebih utama. Akan tetapi, Mujarra dulu di'a. Ya. La yangfa'a. Hanya sekedar pengakuan demikian tidaklah memberikan manfaat. Nah, Alid di'a'at, ad daawa Lam tuqam alaiha bayinat. Fa'abin abena Uha Adeiyya bahwa pengakuan-pengakuan yang tidak disandari dengan bukti, tidak didasari dengan dalil burhan, maka orang-orang yang mengaku itu hanya sekedar pengakuan saja. Sehingga harus kita melihat kepada kandungan dari pengakuan itu. Apakah benar mereka itu sebagai muslehiin? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mendustakan pernyataan kaum munafikin ketika mereka menisbahkan pada diri mereka innama nahnu muslihun sesungguhnya kami ini adalah orang-orang berbuat kebaikan kalau demikian berarti di antara manusia ada yang muslih, ada yang mufsid ada yang berbuat kebaikan dan ada pula yang merusak di muka pun Lalu apa dhabitussalah wal fasad? Bagaimana cara kita untuk mengetahui si fulan muslih, si fulan musyib? Orang ini berbuat kebaikan, orang ini berbuat kerusakan. Maka kita harus kembali kepada dhabitussyara'. Bahwa apa-apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba tersebut mengamalkannya, maka berarti dia telah melakukan kebaikan. Dalam artian Setiap ketaatan pada Allah, mendatangkan kemaslahatan. Dan setiap apa yang dilarang oleh Allah SWT, pasti mendatangkan madarrah, pasti mendatangkan kerusakan. Itu pasti. Nah, apabila demikian, berarti, Zabit al-fasad was salah innama huwa ar-ruju' ila kitabin la sunnati Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan kufar. Tatkala mereka menyatakan kami muslimin, kami ingin melakukan perbaikan, tidak bermanfaat apa yang mereka katakan. Disebabkan karena kekufuran mereka, disebabkan karena kesyirikan mereka, dan mereka tidak mendengarkan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan terjadi kerusakan di muka bumi. <tuh> nah, kaum munafiqin, ashabul maaasi. Mereka berbuat kerusakan pada hekatnya. Walaupun mereka menyangka bahwa kami adalah muslimin. Lihat keadaan kaum, ya Allah. Sedemikian banyak dari kalangan manusia. Mereka menyangka diri mereka melakukan perbaikan. ya, Dan mereka menyangka bahwa kehidupan al-hadara. Semakin modernnya kehidupan. Semakin berkembangnya zaman. Maka semakin bertambah ilmu. Dari sisi dunia mereka, teknologi mereka. Mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan perbaikan. Padahal, mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Sedemikian banyak dari kalangan manusia yang mereka keluar dari fitrah mereka. Yang mereka keluar dari agama mereka. Disebabkan karena, Ajakan-ajakan dari kaum kufar wal munafikin Yang menyedat sekian banyak dari kalangan manusia, Terkhusus kaum muslimin wal muslimat. Kepada jalan-jalan syaitan, mereka menganggap bahwa keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka itu kebaikan. Mereka menganggap bahwa para wanita tatkala mereka meninggalkan hijab itu kebaikan. Mereka menganggap bahwa disebarkannya khamer dan dihalalkannya musik dan dihalalkannya berbagai perkara-perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menganggap bahwa mereka adalah muslimun. Padahal mereka ini adalah orang-orang merusak. -orang Sayati fi akhir hadih al-ummati. Qawmun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khomra wal-maazib. Wa yusammuna bi-gharismih. Akan muncul pada akhir ummat ini. Sebagian kaum yang mereka menghalalkan zina. Menghalalkan sutra bagi laki-laki. Dan menghalalkan khomer. Dan menghalalkan musik. Lalu mereka beri nama dengan bukan nama yang sebenarnya. Naam. Mereka namakan perbuatan zina itu dengan istilah yang lain. Kemesraan, pacaran dan lain sebagainya. Nah, agar kemudian terkaburkan makna tersebut. Terkaburkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan mereka menyangka bahawa mereka ini muslimin. Demikian banyak ya, ikhwan. Dan bahkan dari kalangan kaum muslimin. Ahlul Ahwa, Ahlul Bid'ah. Allah SWT. Menurunkan firman-Nya berkenaan tentang mereka. Qul hal nudabbiqum bil aktsari na'malan alladzina balla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Maukah kami kabarkan pada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Orang-orang tersesat di muka bumi. Sesat amalan mereka, lamun mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang paling baik dalam beramal. Kami adalah orang-orang yang paling baik amalannya. Ayat ini diturunkan pada ahlul bid'ah, khawarij dan yang semisal mereka. Diturunkan pada ahlul hawa alladzina yattabi'u dahwaahwahum. Naam. Di antara mereka ada yang menghalalkan musik ya. Dan bahkan menjadikan itu sebagai wasilah untuk berdakwah kepada mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan saya akan terus berdakwah Lewat musik. Okay. Hah? Mengambil wasilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tidak akan mungkin sampai kepada apa yang diridai Allah. Azza wa jal. Wasail bid'iyah. Wasail muharramah. Tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Nah. Oleh karena itu para ulama. Masih saja mereka menyatakan. Wasailu da'wah tauqifiyah. Bahawa wasilah-wasilah dalam berda'wah. Adalah perkara tauqif apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam dakwahnya dan apa yang telah digunakan oleh Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menggunakan wasailu dakwah maka tauqifiyah ya terbatas pada apa yang telah mereka amalkan namun diperluas oleh ahlul bidah mereka menganggap anasyid boleh jadikan sebagai wasilah untuk berdakwah nah mereka menganggap Bahwa membuat film membuat drama pentas-pentas apakah itu pentas nasyid atau pentas pertunjukan mereka jadikan sebagai wasilah dalam berda'wah wasilah wasilah beda. Nah, maka ikhwan din a'zalkumullah al-ibrah bil-musan oleh kerana itu yang harus kita lihat bukan hanya pengakuan karena kalau pengakuan demikian banyak orang mengaku dirinya di atas kebenaran Demikian banyak dari kalangan mereka mengaku mereka itu adalah orang-orang melakukan kebaikan. Namun, tidak ada kebaikan kecuali orang-orang berjalan di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya Wasallam. Wa qawuluhu dan Allah SWT berfirman, Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di muka bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Berdoa atau mengajak pada selain ketaatan pada Allah. Setelah bumi ini diperbaiki. Dengan datangnya para nabi dan rasul. Dengan adanya waratatul ambiya. Dari kalangan para ulama. Yang menjelaskan syariat ini. Mengajak pada ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lagi kalian merusak. Wada'uhu kaufan watama'a dan berdoalah kalian pada Allah dengan takut dari nerakanya dan sangat mengharapkan rahmat dan surganya. Inna rahmat Allahi karibun min al muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa taala itu dekat dari orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Waqauluh dan Allah subhanahu wa taala bersirman. Apa hukum jahiliyah itu ya Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Setiap hukum yang menyelisihi al-kitab dan as-sunnah Al maka itu hukum jahiliyah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Quraim rahimahumallahu taala. Setiap hukum Hukum apa saja yang keluar dari jalur kitabullah dan sunnah rasulnya shallallahu alaihi wasallam maka itu hukum jahiliyah. Apakah dianggap baik oleh sebagian manusia, ataukah dianggap hukum itu sebagai hukum positif? Hmm? Nah, hukum jahiliyah, kawanin, undang-undang. Wadaiyah yang diletakkan oleh manusia, semuanya hukum jahiliyah. Nah, apakah itu yang mereka tidak cari? Apakah itu yang mereka pilih? Wa man ahsanuminallohi hukman likaumi yakinu. Siapa yang lebih baik hukumnya? Siapa yang lebih baik ketetapannya dari Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi kalau orang yang yakin itu, kaum mu'mini itu, mereka meyakini bahawa hukum Allah adalah ahsanul hukum. Hukum yang paling baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala alim, Allah azza wa jalma mengetahui kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Terjadinya hukum nasikh dan mensuh. Ada hukum yang ditetapkan oleh Allah, kemudian diangkat lagi hukumnya oleh Allah, datangkan syariat yang baru. Hmm? Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui bahwa hukum ini cocok untuk diterapkan pada zaman ini. Dan hukum itu cocok diterapkan pada zaman sebelumnya. Hukum ini cocok untuk diterapkan pada zaman setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang hal itu. Nah, manansakh min ayatin aw nunsikha bi khairin minha aw mitsliha. Kami tidaklah menghapus dari satu ayat. He? Hmm? Atau kamu jadikannya lupa? Melainkan kami akan mendatangkannya yang lebih baik atau yang semisal. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui masalih wal mafasid. Di antara hukum-hukum itu ada yang kemaslahatannya mutlak baik seluruhnya maslahat pada setiap zaman seperti tauhid maslahat pada setiap zaman maka tidak pernah dihapus hukum tauhid itu ad-da'wat ila tauhid terus kemaslahatannya pada setiap zaman sehingga tidak pernah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala Naam Al akhlaqul karibah akhlaq-akhlaq yang mulia Naam, al alkarab, sifat kedermawanan, pudi pekerti yang baik. Ini adalah merupakan kemaslahan pada setiap zaman sehingga tidak dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ada pula hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa hukum ini pantas diterapkan pada zaman fulan dan hukum ini pantas diterapkan pada zaman fulan, al alam misalnya. Ya, seperti raful Afqal diangkatnya hukuman-hukuman yang berat beban-beban yang dahulu diberikan kepada Bani Israel diangkat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini karena Allah mengetahui kelemahan yang terjadi di kalangan umat ini maka diringankan dalam beberapa ahkam syariah yang dahulunya diharamkan bagi mereka untuk mengambil harta rampasan perang maka dipermudah Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah bagi mereka keringanan karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan itu nah maka barang siapa yang ingin mengambil hukum yang terbaik maka ambillah dari zat yang Maha mengetahui tentang maslahah wal mafasid yaitu Allah Subhanahu wa taala jangan mengambil dari orang yang mereka tidak diberikan ilmu dan mereka tidak diberikan fikiran kecuali terbatas. Wa ma'utumin al ilmi illa kalililah. Manusia itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Walaupun dikumpulkan mereka seluruhnya, seluruh dunia ini untuk memikirkan satu hukum, selama hukum itu bertentangan dengan hukum Allah, tidak akan mendatangkan masalah. Tidak akan mendatangkan. Pasti akan mendatangkan mafasid. Ada demokrasi, hukum demokrasi. Hukum dari mana? Afa humal jahiliyat yabghun? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Lebih memilih hukum demokrasi daripada hukum Allah Subhanahu wa Segala permasalahan diserahkan pada rakyat. Rakyatlah yang menjadi patokan keputusan. Dan suara terbanyak itulah yang menjadi patokan kebenaran. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kata mereka. Subhanallah. Hmm? Maka terjadilah kerusakan. Mengangkat pemimpin yang tidak pantas untuk diangkat jadi pemimpin. Hmm? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menyamakan antara kafir dan mu'min. Wanita pun berhak untuk menjadi pemimpin. Maka, lihatlah kerusakan timbul di mana-mana. Dan akan semakin banyak kerusakan itu, akan terus terjadi fitnah wal-zalazil. Tercuali kalau mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehinaan menimpa umat ini. Iza tabayatum bil'inah. وَأَخَدْتُمْ أَذْنَبَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالْزَرْعِي وَتَرَقْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّنْ لَا يَنْزَأُهُ أَنْكُمْ حَتَّى تَرْجَوْا إِلَى دِينِكُمْ Itu syarat. Apabila kalian jual-beli dengan cara riba. Sekarang ini jual-beli cara riba. Tersebar. Ya? Yang sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai Alat untuk berjual beli, jadi Alat untuk berjual beli Ya, Yang tidak boleh Jadikan sebagai bisnis, jadi bisnis Pegadaian Jadi bisnis Mengambil keuntungan Padahal dalam syariat Sistem pegadaian adalah Tahun Hanya sekedar memberikan pertolongan Peminjaman Tahun, hanya sekedar Memberikan bantuan Jangan dijadikan bisnis Nah, praktek riba semakin tersebar. Dan apabila kalian riba dengan peternakan dan sawah ladang kalian, lalu kalian meninggalkan jihad visabilillah, kalian tertipu dengan dunia, maka Allah akan mencampakkan pada diri kalian, dhulat, kehinaan, randah. Nah, sampai kapan itu? tidak akan dilepaskan kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Al Abdillah bin Amr bin Radhiyallahu anhumma dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu taala anhumma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawauhu tab'an lima ja'tu bi. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang kubawa. Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hawa nafsunya itu lebih rendah, tunduk dan harus mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala Nawawi hadits Sahih Ruinahu Fi kitab Al-Hujjah. Kalau dikalkan Ruwinahu menunjukkan bahwa Imam Nawawi punya sanat secara bersambung dalam Kitabul Hujjah. Nih yani Imam Nawawi punya sanat sampai ke Kitabul Hujjah itu yang dikarang oleh Abdul Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. Kitabul Hujjah, al-Hujjah, al-Etarikil Al Mahjja. Nampak kata beliau bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Naam. Namun para ulama men ضعifkan hadis ini. Walaupun maknanya sangat baik sekali dan maknanya sahih didukung sekian banyak dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun dari sisi sanad hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam sanadnya seorang perawi bernama Nuaim bin Hamad al khuzai Walaupun beliau imam dalam sunnah, tapi dalam hadis didaifkan oleh para ulama. Walhasil bahwa kita tidak berhujjah dengan hadis ini. Namun, maknanya didukung dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam celaan. Di dalam Al-Quranul Kirim. Bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu. Fa'illam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahuwa'ahum. Kalau mereka tidak menjawab panggilanmu, ya Rasul. S.A.W maka ketahuilah mereka itu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka Wa qala Sy'bi berkata Sy'bi Amr bin Syarahil al-Kufi imam Karena bainarajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusumatun Dahulu terjadi pertengkaran antara seorang dari kalangan munafik dan seorang dari kalangan yahudi ya Nah As-Sya'bi seorang tabi'i meriwayatkan langsung menceritakan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti riwayatnya apa ya akhwan Hah mursal Nah, terjadi pertengkaran antara seorang dari munafikin dan seorang dari Yahudi. Fakalal Yahudi, maka berkatal orang Yahudi, nataha kamu ilah Muhammad. Mari kita menjadikan Rasulullah S.A.W sebagai hakim. Ini perkataan Yahudi. Hm, karena dia mengetahui Rasulullah S.A.W jujur orangnya. Tidak mau menerima harta riba. tidak mau menerima sogokan. Li annu arafa annu layakudarishwa karena dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengambil sogokan, uang sogokan. Wakalal munafik berkata orang munafik, nata hakmu ilal yahud. Tidak, kita menjadikan hakim orang Yahudi saja. Bayangkan. Orang Yahudi memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik memilih Yahud. Kita pilih orang Yahudi. Liilmihi Annahum Yahudu Narisua. Karena dia mengetahui bahawa mereka itu mau mengambil sokongan. Jadi sudah tahu munafik ini bahawa dia salah. Nam, tapi mau cari-cari kebenaran. Hmm? Nak berusaha mencari tim pembela. Ya apa namanya kuat pengacara hmm. berusaha untuk mencari pengacara yang bisa disogoi dikasih duit yang namanya pengacara kan banyak yang bejat hmm. pengacara banyak yang bejat yang terpenting bagi mereka bagaimana caranya memenangkan uh, rekannya apa namanya apa huh? kliennya, temannya, rekannya, nah, yang dia bela, yang memberikan pada dia duit, itu kan, nah, walaupun mungkin dia mengetahui secara kacamata zahir. bahwa orang ini salah, tapi karena dia diberikan uang untuk dijadikan sebagai pembela, ya, nah, pembela kebatilan, nah, pengacara, maka dia berusaha untuk Membelah ya Bagaimana penusahanya Walaupun terkadang Dengan menempuh cara-cara yang berat Allahul Mesta'an Fattafaqah Maka akhirnya mereka berdua Sepakat ayat kahinan Untuk mendatangi dukun Satunya milih Rasul Satunya memilih Yahud Ya tidak ketemu Akhirnya Cari yang disepakati. Dukun akhirnya yang datang. Fi Juhaynah. Yang ada di daerah Juhaina Faya <tuh> tahakama ilaihi fanazalat. Lalu mereka pun menjadikannya sebagai hakim. Maka turunlah firman Allah. Allah alam tara ila alladhi yaz'umun. Annahum amanu bima unzila ilaika dan kitab ini mengatakan dengan lakad ini ta'if nah ya waqilah <tik> dan ada pula yang mengatakan nazalat fi rajulaini khtasamah, <tik> turun ayat ini tentang dua orang yang sedang bertengkar, faqala ahaduhumah Maka berkatalah salah seorang dari keduanya nata Rafa'ulain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengangkat hukum ini kepada Rasulullah Sallallahu Wa Alaihi Wasallam. Wakil akar berkata pula yang lain ilal Kaabin Ashraf. Kita angkat hukum ini kepada Kaabin Ashraf. Ya. Naa. Thumma terafag ila Umar. Lalu kemudian mereka mengangkat hukum ini pada Umar, fadzakarallahu ahaduhuma al kiswata. Lalu kemudian salah seorang dari keluanya menyebutkan kisahnya pertengkaran mereka, fakohalillahilam ya rasulullah sallam. Maka Umar pun mengatakan pada yang tidak ridok pada rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akadalik apakah benar demikian? Kaula naam. Kata orang itu, ya benar demikian. Ya, ini tidak ridho kepada Rasulullah SAW, maunya kepada Ka'abnul Ashraf. Nah. Al-Munafiq. Fadharabahu bisayishi faqadalah. Maka akhirnya Umar pun membunuhnya dengan pedang. Ya, menebas lehernya. Nah, Takhirnya tidak disebutkan Tentang riwayat ini Al-Muhim Kata pentakhir kitab ini Ruwayat Syabi Mursal Eh na'am Disebutkan oleh pentakhirnya Ada pun sebab yang berikutnya itu Waqila nazalat Fi rajulaini Kata beliau maudu' Aksi ini palsu, disebutkan oleh Al-Wahidi secara taklid dalam Asbabun Nuzul, halaman 107 dan 108, dan al baghawi dalam tafsirnya, dalam syaratnya ada perawi pendusta, ya. Namun, kata beliau telah sahih sebab turunnya ayat ini yang dikeluarkan oleh at tabrani dan selainnya dari Ibn Abbas, sholliyallahu anhu berkata. Kan Abu Burda Al Aslami kahina, yaqzhi bina Yahudi, fima yatanafrun ily. Adalah Abu Burda Al Aslami ini seorang dukun dahulunya, yang dia menjadikan atau menetapkan hukum antara orang-orang Yahudi terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fatana fara ilayuna sumin al muslimin. Lalu kemudian ada Sebagian dari kaum muslimin ingin menjadikannya pula. Sebagai hukum. Ya. Yani, apakah yang dimaksud muslim di sini. Yani, zahirnya islam. Tapi mereka menafiki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurutkan firmannya. Alam tara ilal ladhina su'mu. Al-Haytham mengatakan. Rijaluhu rijalus sahih. Al-Hafidh mengatakan. Sanatnya jayit. Naam. Al-Syeikh Muqbil bidhadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya as sahihul musnad min asbabin nuzul beliau menyebutkan salah satu riwayat tentang asbabin nuzul ayat ini seperti yang disebutkan oleh pentaktik bahawa itu diruatkan oleh At-Tabran bahawa At Tabrani mengatakan haditsan Abu Zaid Ahmad ibn Yazid al-Huti Abu Yaman kata, "Hadda'na Sufwan ibnu Amr. An Ikrimah ta'limi Abbasin kata, "Kan Abu Burda." Nah, coba anda lihat uh, bedanya yang terdapat dalam tahqiq ini, tahqiq Fatul Majid. Apakah terjadi kekeliruan dalam penugilan tersebut? Karena dalam As-Sahihul Musnad ini bukan Abu Burda, ya tapi Abu Barzah al-Aslami. Kemudian juga di dalam tahqiq disebutkan minal muslimin. Padahal yang disebutkan oleh Syekh di sini minal musyrikin bukan muslimin. Nah, adalah Abu Barzah al-Aslami kahinan, dahulu beliau seorang dukun. Yaqdi bainal yahud fi ma itanafaruna fihi. Beliau menghukumi antara orang Yahudi terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fatanafara ilaihi nasun minal musyrikin maka tak tatkala ada sebagian orang dari kalangan kaum musyrikin yang juga menjadikannya sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya alam tara ilal ladhina zhumuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik ila qaulihi in aradina illa ihsanan wa tawfiqa nak Lewat ini disebutkan al-Wahidi dalam asbabun-nuzul dengan sanad ini dan al-Haythami dalam majmu al-Zawaid beliau mengatakan rawahu rawahut tabrani wa rijaluhu rijaluhu asyih. Nah, Allahumma bi-sawab. Ya perlu dicek ini ya, kawan. Ya tentang nama yang dahulunya sahabat tersebut. Menjadi kahin Dahulunya dukun Apakah itu Abu Barzah Al-Aslami atau Abu Hurda Nah Wallahu'ala Ataukah lafab Minal musyrikin Yang disebutkan di sini Atau minal muslimin Nah perlu dicek kembali بيب إلى هنا. حفظكم الله.